פרק כ"ו: למחלקות, לשוערים, לכורחים, משלמיהו בן קורא מן בני אסף, ולי משלמיהו בנים, זכריהו הבכור, ידיעאל השני, זוודיהו השלישי, יתניאל הרביעי, עילם החמישי, יהוחנן השישי, אל יהואנאי השביעי. ולעובד אדום בנים שמעיה הבכור, יהוזבד השני, יואב השלישי, וסחר הרביעי, ונתנאל החמישי, עמיאל השישי, יששכר השביעי, פעולתאי השמיני, כי ברכו אלוהים. ולשמעיה בנו נולד בנים, הממשלים לבית אביהם, כי גיבורי חיל המה. בני שמעיה עותני ורפאל ועובד אל זבד אחיו בני חיל אליהו וסמכיהו. כל אלה מבני עובד אדום המה ובניהם ואחיהם איש חיל בכוח לעבודה שישים ושניים לעובד אדום. ולמשלם יהו בנים ואחים בני חיל שמונה עשר ולחוסה מן בני מררי בנים, שמרי הראש כי לא היה בכור, וישימהו אביהו לראש. חלקיהו השני, תבליהו השלישי, זכריהו הרביעי, כל בנים ואחים לחוסה שלושה עשר. לאלה מחלקות השוערים. לראשי הגברים, משמרות לעומת אחיהם, לשרת בבית אדוני. ויפילו גורלות כקטון כגדול לבית אבותם לשער ושער. ויפול הגורל מזרחה לשלמיהו וזכריהו בנו יועץ בשכל הפילו גורלות ויצא גורלות צפונה. לעובד אדום נגבה ולבניו בית האסופים. לשופים ולחוסה למערב, עם שער שלכת במסילה העולה, משמר לעומת משמר. למזרח הלויים שישה, לצפונה ליום ארבעה, לנגבה ליום ארבעה, ולאסופים שניים שניים. לפרבר למערב, ארבעה למסילה, שיניים לפרבר, אל מחלקות השוערים לבני הכרחי ולבני מררי. והלויים אחיה על אוצרות בית האלוהים ולאוצרות הקודשים, בני לעדן, בני הגרשוני ללעדן, ראשי האבות ללעדן הגרשוני, יחיאלי. בני יחיאלי, זיתם ויואל אחיו, על אוצרות בית אדוני. לעמרמי, ליצהרי, לחברוני, לעוזיאלי. ושבואל בן גרשום בן משה, נגיע על האוצרות. ואחיו לאליעזר, רחביהו בנו, וישעיהו בנו, ויורם בנו, וזכרי בנו, ושלומית בנו. הוא שלומות ואחיו על כל אוצרות הקודשים אשר הקדיש דוד המלך וראשי האבות לשרי האלפים והמאות ושרי הצבא. מן המלחמות ומן השלל הקדישו לחזק לבית אדוני. וכל ההקדיש שמואל הרועה ושאול בן קיש ואבנר בן נר ויואב בן צרויה כל המקדיש על יד שלומית ואחיו. ליצהרי כנניהו ובניו, למלאכה החיצונה על ישראל, לשוטרים ולשופטים, לחברוני חשביהו ואחיו, בני חיל אלף ושבע מאות על פקודת ישראל, מעבר לירדן מערבה, לכל מלאכת אדוני, ולעבודת המלך, לחברוני יריה הראש, לחברוני לתולדותיו לאבות, בשנת הארבעים למלכות דוד נדרשו, וימצא בהם גיבורי חיל ביעזר גלעד, ואחיו בני חיל, אלפיים ושבע מאות ראשי האבות, ויפקידם דוד המלך על הראובני והגדי. וחצי שבט המנשי לכל דבר האלוהים ודבר המלך.